Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuri dunya wa ddin Wa salatu wa salamu Ala al-mabu'thi rahmatan lil alamin Nabiye Muhammed Wa ala adihi Wa ashabihi gharil mayamin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Pertamanya kita syukur pada Allah SWT Kerana dipanjangkan umur, panjangkan usia sehingga kita masuk pada bulan Ramadhan Seterusnya Sekarang kita berada di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadhan di mana kita sangat digalakkan untuk menghidupkan malam-malam uh, yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, seperti mana yang uh, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha uh, di dalam Sahihin, di dalam Bukhari dan Muslim,kan Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam, jika dahulat al-Ashar al-Awakhir, apya leilahu, shdda mizarahu, wa apya leilahu wa ai qada biasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadhan maka nabi akan mengikat kainnya maksudnya bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadhan Moga-moga ada bahagian kita daripada kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah tersebut. Dan kita mengharapkan moga-moga kuliah kita pada malam ini termasuk di dalam ibadah. Termasuk di dalam maksud mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadhan insya-Allah Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahuwataala sekalian alhamdulillah pada kuliah lepas kita telah selesai menghuraikan tafsir surah Al surah an-nas daripada tafsir As-Sa'di Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Saadi Rahimahullah Dan insya Allah pada uh, Kuliah pada malam ini Dalam kesempatan yang ada ini Kita akan meneruskan Dengan uh, surah yang Berikutnya Iaitulah uh, tafsir Surah Al-Falaq Jadi kata Syekh Rahimahullah Qala ilmu'alifu al Rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin tafsir surat al-falaq wahiyya makiyyatun jadi tafsir surat al termasuk di dalam tafsir termasuk di dalam ayat makiyyah berbeza dengan surat al mengikut pendapat syekh di kira madaniya seterusnya kita membacakan ayat daripada surah ini A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu birabbil falaq.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 saya tu pun nak tanya suara so, saya jelas ataupun tidak ataupun uh, live uh, berjalan baik ataupun tidak Baik, uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mahalwas rahmatnya Dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus untuk orang-orang yang beriman Kata Allah subhanahu wa ta'ala uh, Qul a'udhu birabbil falaqa أي متعوداً قل متعوذا قل متعوذا أعوذ أي الجاء وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح آه Di sini, uh, kul di sini maksudnya katakanlah wahai Muhammad, katakanlah di sini artinya uh, katakanlah di dalam keadaan, uh, yani, uh, katakanlah, Muhammad, uh, dalam keadaan memohon perlindungan Allah Subhanahu Wataala. Jangan ya kul a'udhu kul muta'widan. Katakanlah wahai Muhammad, dalam keadaan memohon perlindungan Allah Subhanahu Wataala. Agudu di sini bermaksud alja'u wa alu'u wa a'tasu. Pada kuliah lepas kita ada uh, mengisyaratkan sedikit tentang makna uh, at-ta'awuz. Apa yang dimaksudkan dengan al-isti'adzah? Uh, memohon perlindungan itu. ataupun apa maksud Ta'awud A'uudhu ta di sini bermaksud alja'u. Maksud alja'u adalah uh, asnadahu wa fawwadahu. Maksudnya apabila kita menyebut a'udzu billah misalnya ataupun a'udzu birabbil falak maksudnya kita menyandarkan ataupun menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa kita bergantung bergantung dengan Allah Subhanahu wa wa aluudzu maksud aludhu berbeza dengan a'udzu Kedua-duanya ada kaitan. Kalau a'udhu itu memohon perlindungan daripada Allah SWT memohon perlindungan dengan Allah SWT daripada sesuatu keburukan itu maksud a'udhu memohon perlindungan uh, kepada Allah SWT daripada sesuatu keburukan maka maksud aludhu adalah memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Itu maksud yang asal daripada perkataan aludhu. Jadi, apabila kita memohon perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sesuatu keburukan, hakikatnya sebenarnya, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu kebaikan. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita ataupun keluarkan kita daripada sesuatu keburukan ataupun sesuatu kejahatan dan letakkan kita di dalam sesuatu kebaikan itu maksud yang sebaliknya dan wa'a'tasimu maksudnya memohon perlindungan al-ismah memohon perlindungan boleh juga kita fahami dengan memohon perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sesuatu kejahatan termasuk di dalam kejahatan adalah dosa-dosa yang merupakan kejahatan diri kita sendiri kejahatan yang terbit daripada nafsu syahwat kita yang membawa kita ataupun mengheret kita kepada maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu maksud uh, a'udhu قل اعوذ برب kala Muhammad ada dalam keadaan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala yaitu اعوذ برب الفلق. dengan Tuhan Al-Falaq. Maksud Al-Falaq adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini faliqul habbi wan nawa wa isbah wa isbah. Maksud Al-Falaq Uh, secara terjemahannya adalah uh, belahan Tuhan yang membelah al falaq Apa maksud yang membelah di sini? Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Al-An'am, In Allaha falqul habbi wal nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang membelah al hab maksudnya biji uh, wal nawa dan juga biji benih biji-biji benih. Jadi Allah Subhanahu SWT yang membelahkan biji-biji benih ini. Di mana kalau ini mungkin orang yang biasa dengan pertanian tanam pokok dan sebagainya dia mungkin faham maksud ini dengan baik. Di mana apabila kita ingin menanam sesuatu pokok maka kita akan tanam biji benihnya. Dan biji benih ini akan ditanam di dalam sama ada di dalam tanah ataupun di atas tanah maka uh, biji benih itu akan mengeluarkan tunas dan tunas ini akan keluar daripada belahan biji benih itu maka siapakah yang membelah biji benih itu sudah tentu Allah SWT uh, dengan uh, kekuasaan dan ilmu pengetahuan Allah SWT Allah membelahkan setiap biji-biji benih sehingga terbitnya tunas daripada biji-biji biji benih tersebut sebelum akhirnya membesar menjadi uh, uh, se sebatang pokok. Uh, sebatang pokok. Uh, dan mungkin kita pernah tengok bagaimana Allah Swt membolak balikkan biji benih ini yang yang aku bila kita tanam di dalam tanah maka kita hanya campak saja kita tak susun biji benih tu susun elok-elok uh, ikut mana nak nak keluar uh, tunas tu jadi biji benih tu dia akan berputar sendiri dia akan berputar sendiri sehinggalah akhirnya akan terbit uh, tunas pokok daripada biji benih itu dan semua itu uh, adalah dengan kuasa Allah subhanahu wa taala yang membelahkan biji benih begitu juga uh, dalam surah yang sama Allah SWT menyebut bahasanya Dialah yang membelahkan cahaya malam. Faidalul isbah. Maksudnya cahaya cahaya yang pertama yang terbit yang kita sebut dengan uh, waktu subuh. Cahaya subuh. Uh, cahaya yang mula-mula uh, terbit selepas daripada waktu malam ataupun selepas daripada kegelapan waktu malam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang membelah Kegelapan malam itu dengan cahaya subuh. Jadi semua ini disandarkan kepada Allah Subhanahu SWT sebagai Tuhan yang menguruskan belahan-belahan ini. Ada belahan biji benih yang terbit daripada tunas ataupun belahan waktu malam dengan cahaya subuh. Dan ini memang sangat jelas termasuk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu SWT. Karena itu Allah Swt menggunakan perkataan Rob sesuai dengan sifat Rob itu yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir segala makhluknya. Termasuk biji benih dan juga siang dan malam termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Minsydi ma khulq. كتا مؤلف رحمه الله وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذوا بخالقها من الشر الذي فيها كتا الشيخ رحمه الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق كتا كان وهي محمد Aku memohon perlindungan daripada Tuhan yang membelahkan. Daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Maka di sini, subjek yang kita mohon perlindungan itu, pertama sekali yang kita mohon perlindungan daripada perkara tersebut adalah, kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut di sini, maka ia merangkumi semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Uh, maka ia merangkumi semua uh, semua kejahatan daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Termasuk manusia ataupun jin ataupun haiwan. Uh, kejahatan daripada Kejahatan manusia, kejahatan yang terdapat pada jin Kejahatan yang terdapat pada haiwan Maka inilah yang pertama yang kita minta kepada Allah SWT Supaya dilindungi daripada kejahatan Perkara-perkara tersebut Semua kejahatan Maka kita memohon perlindungan daripada pencipta Makhluk-makhluk tersebut Yang mana pada makhluk ini terdapat kejahatan Uh, maka kejahatan itu disandarkan kepada kepada makhluk dan tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perkara yang yang buruk uh, sebaliknya semua apa yang terbit daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang baik sahaja dan itu termasuk di dalam uh, keluasan ilmu dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat sesuatu perkara itu ada baik dan buruknya ataupun yang uh, yang meletakkan sesuatu itu baik ataupun yang buruk adalah pada pandangan makhluk disebabkan uh, ilmunya yang terhad maka dia tidak dapat melihat uh, sisi yang baik daripada keburukan dan dia tidak dapat melihat sisi yang buruk daripada uh, sesuatu kebaikan Uh, tetapi berbeza dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa sahaja yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, maka ia adalah baik maka kerana itu, di dalam doa kita, dan termasuk di dalam adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita menyebut Allahumma lakalhamdu kulluhu Ya Allah uh, bagi engkau segala pujian wa lakasyukru kulluhu dan bagi engkau segala uh, kesyukuran yang kita menyebut dan bagi engkau juga segala kebaikan dan kejahatan itu tidak disandarkan kepada engkau kerana Allah subhanahu wa ta'ala apa sahaja yang terbit daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka ia adalah baik walaupun kita uh, melihatnya sebagai suatu keburukan disebabkan uh, kekurangan ilmu yang ada pada kita uh, maka apa yang Allah sebut dengan kejahatan yang ada pada makhluk ini adalah pada konteks kita uh, pada konteks makhluk itu sendiri uh, kejahatan yang ada pada uh, pada makhluk dan uh, ayat ini adalah umum maka kerana itu Syekh Sa'adi rahimahullah pada ayat yang Uh, selepasnya menyebut summa khassa ba'dama amma fa qala wa min shadrasiqin idza uh, kemudian selepas uh, pada ayat yang kedua yang disebut uh, kejahatan secara umum itu pada semua makhluk yang terdapat padanya keburukan ataupun kejahatan uh, berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala yang uh, segala kesempurnaan dan segala kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala tetapi makhluk ini uh, sentiasa ada uh, kekurangannya dan ada keburukannya berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala uh, setelah di, disebut secara umum maka Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya dengan lebih khusus lagi dan ini termasuk di dalam uh, gaya dalam percakapan uslub uh, uslub kalam dan ini diperhatikan ha, di dalam al-Quran ataupun di dalam percakapan orang Arab ha, digunakan ha, pendekatan ini ha, di, di, didatangkan penyataan yang umum kemudian baru didatangkan penyataan yang khusus ataupun sebaliknya dan Allah Subhanahu taala menggunakan ha, uslub atau pendekatan yang sama di dalam al-Quran al-Karim ha, maka kata Allah Subhanahu taala wa min syadrisqin idza waqab أي من شد ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الارواح الشر... الشريره شريره والحيوانات المؤذيه. Jadi kata Syekh uh, rahimahullah maksud من شد غاسقين اذا وقب artinya daripada kejahatan ataupun keburukan yang ada pada waktu malam, hina yershenna sah. Apabila waktu malam itu menyelubungi manusia, kita apabila terbenamnya matahari, maka uh, dunia kita menjadi gelap, dan kegelapan ini akan menyelubungi keseluruhan kehidupan kita pada pada tempat yang uh, menjadi gelap lah. Jadi bumi itu ada bahagian yang uh, apabila matahari terbenam pada pandangan kita maka ia menjadi malam dan pada di, di bahagian yang lain uh, matahari matahari akan terbit maka ia menjadi menjadi cerah uh, diserubungi oleh uh, diterangi oleh cahaya sebaliknya di tempat yang uh, berlakunya matahari terbenam itu maka ia akan diserubungi oleh kegelapan. Maka pada waktu ini, pada waktu apabila malam itu, apabila pada waktu terbenamnya matahari dan uh, bumi itu menjadi gelap, bahkan uh, kepekatan malam itu akan semakin semakin uh, berganjak atau semakin lewat malam itu, maka semakin pekat kegelapannya itu. Uh, kata Syekh, dan تنتشر فيه كثير من الارواح الشريره والحيوانات المؤذيه maka pada waktu ini maka akan bertebaranlah uh, kebanyakan daripada roh-roh yang jahat dan juga haiwan-haiwan yang menyakiti uh, saya merujuk maksud roh-roh uh, yang jahat ini di dalam uh, tulisan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena Syekh Saadi banyak mengambil uh, faedah ataupun banyak mengambil manfaat daripada uh, tafsiran Ibnu Qayyim rahimahullahu. Bahkan insya-Allah kalau ada kesempatan nanti uh, kita akan lihat uh, tafsiran Ibnu Qayyim yang terdapat di dalam kitabnya Badaiyun Fawaid khusus di dalam surah Al-Falaq ini, maka kita akan dapati banyak persamaan. Bahkan seolah-olah uh, Syekh Saadi telah meringkaskan ataupun merumuskan apa yang telah disebut oleh Syekh oleh Syekh Al-Alama Ibn Qayyim rahimahullah ada dalam kitab Badai'ul Alfawaid. Apa yang dimasukkan oleh Ibn Qayyim ataupun Syekh Asy'adis daripada ruh-roh yang jahat ini adalah jin-jin bukan yang seperti yang kita. Uh, mungkin kalau kita sebut roh jahat ni kadang-kadang kita mungkin kita membayangkan roh-roh uh, orang yang telah mati ataupun hantu-hantu dan sebagainya uh, tetapi yang dimaksudkan oleh Syekh Sa'di di sini adalah jin-jin yang jahat ataupun syaitan-syaitan apa yang disebut dengan uh, syaitan syaitan-syaitan uh, yang uh, melakukan kejahatan pada waktu malam uh, begitu juga dengan haiwan-haiwan yang menyakiti seperti haiwan-haiwan yang berbisa ataupun haiwan-haiwan uh, binatang buas ataupun haiwan-haiwan yang berbahaya maka waktu malam ini menjadi uh, tempat ataupun medan di mana mereka aktif bergerak mereka bertebaran dan mereka aktif bergerak pada waktu malam maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kejahatan malam maksud kejahatan malam itu adalah kejahatan makhluk-makhluk uh, yang uh, membawa keburukan ataupun membawa kejahatan ataupun melakukan kejahatan pada waktu malam di mana waktu malam itu menjadikan mereka uh, ataupun mereka itu aktif uh, melakukan perkara-perkara uh, jahat ataupun perkara-perkara bahaya ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan pada waktu malam seterusnya pada ayat yang keempat kata mu'allif rahimahullah wa min syadrin nafathati fil uqad begitu juga daripada kejahatan hembusan-hembusan yang terdapat pada simpulan-simpulan ayat Wa min orang sawahir Allati Sesungguh Ala sihrihinna "Dan sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang berbuat Jadi menurut Syekh Sa'di Sa Dan sesungguhnya aku kejahatan. hembusan-hembusan Ataupun uh, min menghukum mereka uh, Jelas daripada tafsir Syekh Sa'di kejahatan. Dan sesungguhnya aku Perempuan-perempuan yang menghembus. Perempuan-perempuan yang menghembus. Kerana perkataan annafathati ini datang dalam bentuk uh, jama' mu'annath salim. Uh, kata plural bagi uh, bagi perempuan uh, lawan kepada lelaki. Maka kerana itu, tafsiran syekh ini kalau kita lihat, uh, syekh mentafsirkan daripada kejahatan as sawahir penyihir-penyihir uh, Penyihir-penyihir uh, yang uh, menggunakan uh, sihir mereka itu yang yang menggunakan yang uh, uh, menyihir dengan menggunakan hembusan-hembusan pada simpulan-simpulan uh, yang simpulan-simpulan uh, yang tersimpul padanya sihir yang tersimpul padanya uh, sihir. InsyaAllah kalau ada, ada kesempatan nanti kita akan lihat uh, bagaimana Syekh uh, Ibn Qayyim rahimahullah menterjihkan, uh, melihat uh, pendapat yang satu lagi iaitu perkataan an ini uh, boleh juga ditafsirkan bukan dengan penyihir-penyihir uh, uh, wanita uh, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Uh, Jadi jiwa dalam bahasa Arab ini dia termasuk di dalam uh, kategori mu'annas. Ataupun perempuan. Maka kerana itu perkataan. an ini datang di dalam bentuk. Jama' muannat salim. Datang di, di dalam. Uh, bentuk. Uh, ramai. Perempuan yang ramai. Nah, jadi dia tidak merujuk kepada wanita-wanita. Penyihir-penyihir uh, wanita. Seperti yang disebut oleh. Uh, sebahagian banyak. Sebahagian banyak juga kita tidak tafsir. Yang menyebut. Bahkan mereka ada mendatangkan alasan-alasan. Kenapa penyihir, penyihir wanita yang melakukan uh, sihir uh, yang uh, uh, menghembuskan pada uh, pada tali-tali ataupun simpulan-simpulan uh, kerana pada hakikatnya uh, pada hakikatnya dan saya sendiri lebih cenderung dengan apa yang diterjemahkan oleh Syekh Ibn Qayyim oleh Ibn Qayyim rahimahullah, uh, ia tidak tidak khusus pada wanita-wanita sahaja nah, kerana hari ini realitinya kita melihat Uh, sihir ini digunakan oleh uh, sesiapa sahaja, tidak kira lelaki ataupun wanita. Uh, tidak kira lelaki ataupun wanita. So, Karena itu tafsiran nafasat nafasat ini merujuk kepada jiwa-jiwa ataupun uh, ya jiwa-jiwa yang tidak baik ini adalah lebih sesuai sebenarnya bermakna dengan uh, kita mentafsirkan nafasat ini uh, uh, merujuk kepada penyihir-penyihir wanita, walaupun uh, kita mengatakan ia yes, uh, secara ghalib uh, secara kebiasaannya, yang melakukan si ini adalah wanita, itu pun kita masukkan uh, agak kurang tepat dengan uh, tafsiran ini uh, seterusnya pada ayat yang kelima uh, kata Syekh Sa'di rahimahullah uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala wa min syadih hasidin idha hasad uh, kita yang seterusnya jadi ini dah masuk yang keempat uh, subjek yang keempat yang kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama umum kemudian yang kedua khusus yang ketiga khusus dan yang keempat juga uh, khusus itulah daripada kejahatan orang-orang yang uh, uh, mempunyai hasad para penghasad apabila dia uh, berhasad. جدا جلسني الشيخ أسعد الله من يبر والحاسد هو الذي يحب زوال نعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب فح فحتج إلى الاستعادة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العين لأنه La tasdurul aynu illa min hasidin syiririttaba'i khabithin nafas khabithi an-nafsi Kata Syekh Rahimullah Maksud al-hasidu Itulah orang yang suka uh, Agar sesuatu nikmat itu dihilangkan daripada seseorang Daripada seseorang yang dia dengki Jadi pendengki ni dia suka untuk supaya sesuatu nikmat itu dihilangkan. Dicabut daripada seseorang yang dia dengki. Ha, jadi, misalnya kalau kita kata kita dalam hidup berjiran ini, mungkin uh, jiran sebelah rumah uh, ada duit lebih tambah rumah. Tambah dapur. Tarik sampai habis ke belakang. Ha, jadi, mungkin dia tak mampu nak buat macam tu. Maka, dia rasa iri hati. Dia rasa, rasa dengki dengan Uh, jiran sebelah dia tu yang ada duit lebih dan boleh tambah dapur uh, jadi dia kalau boleh dia nak tengok dapur tu uh, rosak ke ataupun uh, uh, terbakar dan sebagainya uh, ini orang yang orang yang dengki maka dia tidak selesa dengan uh, adanya nikmat kepada orang yang berada di sekeliling dia uh, mungkin orang tu tukar kereta ke dapat kereta baru dapat pekerjaan yang baik misalnya keluarga yang baik apa-apa sahaja nekmat yang yang ada pada orang lain dan dia tidak suka nikmat itu terus berada pada orang itu maka ini inilah orang, sifat orang yang hasad, yang dengki maka orang yang dengki ini maka dia akan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut daripada orang tersebut dengan apa-apa cara sekali dengan apa-apa cara sekali maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kita untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, menciptakan segala manusia termasuk orang yang mendengki ini. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kejahatan orang yang dengki ini. Dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggagalkan tipu daya Uh, orang yang mendengki ni uh, Memang orang yang mendengki ni dia uh, Dia tidak akan pernah puas Dan dia tidak akan pernah uh, Selesa sebagaimana dia melihat Nikmat itu ada Bersama dengan orang yang dia dengki tersebut Maka uh, macam macamlah kejahatan yang akan dilakukan Macam-macam uh, perkara yang akan dia buat Tipe helah yang dia buat Semata-mata untuk Melihat uh, orang yang dia dengki itu Menjadi susah ataupun menjadi merana. Hilang nikmat apa yang dikecapi. Dan kata Syekh Rahimullah termasuk di dalam orang yang mendengki ini adalah Al-Ayinu. Bismillah. Maksud Al-Ayinu di sini adalah <coughs> merujuk kepada apa yang disebut dengan ain kerana itu syekh sebut li'anna la tasduru al ainu illa min hasidin sirril tab'i khabithin nafs orang yang ada pandangan mata yang jahat al ain merujuk pada orang yang mempunyai pandangan mata yang jahat dan menurut syekh Rahimullah uh, pandangan mata yang jahat ini tidak akan datang melainkan daripada orang yang mempunyai Uh, perasaan hasad syiriri tab'a yang mempunyai uh, tabiat yang buruk maknanya hati yang buruk mempunyai hati yang yang tidak baik uh, khabithin nafs mempunyai uh, hati yang yang keji uh, maka uh, apa yang disebut dengan a'in itu pandangan mati jahat ini tidak akan datang melainkan orang yang uh, hasad yang mempunyai tabiat yang buruk dan mempunyai hati yang keji maka kerana itu uh, orang yang mempunyai pandangan mata yang uh, pandangan mata yang jahat ini termasuk di dalam maksud ayat ini kerana ia mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan uh, dengan hasad uh, walaupun di sana ada pandangan yang lain yang mengatakan tidak semestinya uh, Ain itu datang bersama dengan hasad uh, ini ada perbahasan lah dikaitan dengan ulama' adakah setiap pandangan mata itu berserta dengan hasad ataupun tidak kerana uh, ayn ini apa disebut dengan ayn ini pandangan mata yang jahat ini boleh juga berlaku uh, oleh seseorang terhadap dirinya sendiri uh, maksudnya ayn itu boleh berlaku dengan pandangan mata dia terhadap dirinya sendiri misalnya kalau seseorang itu dia berdiri depan cermin dia tengok muka dia sendiri dan dia tak dia sangat kagum dengan mungkin kecantikan ataupun uh, kecacakan wajahnya itu maka itu juga boleh menyebabkan berlakunya nyai. Uh, ini tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh rujuk dengan boleh baca lanjut tentang hadis-hadis yang menyebut tentang ain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut uh, al-ainu haq. Ain ini adalah perkara yang hak, perkara yang hakikat yang benar-benar berlaku dan memang berlaku di kalangan uh, sahabat sendiri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, dua orang sahabat salah seorangnya kalau tak salah nama Sahal ataupun Suhaid uh, dalam perjalanan akhirnya apabila dia melihat uh, sahabatnya kawannya itu yang uh, berhenti mandi dilihat pada kulitnya itu yang yang cerah yang putih kita sebut putih melepak ataupun putih bersih maka dia merasa terkejut tetapi dia tidak uh, menyebut Allah Subhanahuwataala ataupun tidak uh, menyebut dengan ucapan tidak mendoakan dengan keberkatan sehingga menyebabkan sahabat itu uh, uh, jatuh sehingga menyebabkan sahabat itu jatuh disebabkan pandangan mata uh, seorang sahabat yang satu lagi uh, maka Nabi SAW menegur sahabat itu memarahi sahabat itu kerana perbuatannya itu hampir saja membunuh sahabat sahabatnya itu kata Nabi Ala hal barraktah. tidakkah kamu uh, mendoakan, dengan, mendoakan dengan keberkatan dan inilah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apabila kita merasa takjub, merasa kagum dengan sesuatu perkara, dengan sesuatu yang kita lihat. Apabila kita merasa kagum dengan dengan apa yang kita lihat, maka hendaklah kita uh, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataupun kita mendoakan dengan keberkatan. Uh, misalnya kita menyebut uh, masya-Allah, tabarakallah. Eh uh, ataupun seperti mana yang disebutkan di dalam surah uh, Al-Kahfi. وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Dan ini juga, ayat di dalam surah Al-Kahfi ini menjadi satu dalil yang sangat jelas. Bahawasanya, Ain itu boleh datang daripada diri kita sendiri. Kerana di dalam surah Al-Kahfi ini, cerita tentang pemilik dua kebun ini, dia merasa takjub dengan kedua-dua kebunnya itu. Sehingga akhirnya ditimpa sehingga Uh, kerana disebabkan itu kerana pandangan ta'jubnya itu menyebabkan Allah Subhanahu SWT memusnahkan uh, kedua-dua kebunnya itu menyebabkan kedua-dua kebunnya itu binasa uh, maka dalam uh, kisah uh, pemilik dua kebun ini jelas uh, pandangan Ain itu atau pandangan jahat itu datang daripada pemilik kebun itu sendiri yang mana tidak mungkin pemilik kebun itu menyebabkan uh, Uh, hasad terhadap dirinya sendiri uh, maka kerana itu kita katakan uh, tidak semestinya ain itu datang bersama dengan hasad uh, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Sa'di Sa rahimahullah tetapi uh, ain itu akan menjadi lebih uh, lebih uh, kuat kesannya apabila di disertakan dengan hasad uh, tetapi kalau ain itu berserta dengan hasad maka ia kesannya itu akan menjadi lebih buruk uh, kerana kalau dengan pandangan saja tidak berserta dengan hasad juga boleh menyebabkan uh, kesan yang buruk apatah lagi sekiranya disertakan dengan, dengan uh, perasaan hasad uh, disertakan dengan perasaan hasad dimana orang yang hasad ini tidak akan uh, pernah selesa melihat uh, seseorang itu uh, memiliki sesuatu ni'mat maka kerana itu kita memohon perlindungan Allah SWT bukan sahaja daripada orang yang hasad, begitu juga dengan Uh, orang yang mempunyai pandangan mata yang yang jahat uh, mempunyai pandangan mata yang yang tajam misalnya uh, yang mungkin saja boleh uh, uh, mengakibatkan sesuatu yang buruk uh, tanpa yang, tanpa dia sedari uh, seperti mana yang kita sebutkan tadi yang berlaku pada uh, dalam kisah sahabat itu uh, tanpa dia sedari uh, danannya Allah Subhanahuwataala dan perkara ini berlaku dengan izin Allah Subhanahuwataala dan Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu untuk melindungi diri kita daripada kejahatan perkara tersebut. Muslimin muslima'in rahmatullah subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka, uh, kata Mu'alif rahimahullah pada penutup surah ini. فَهَذِي السُّرَةُ تَضَمَّنَتْ أَلِسْتِعَاذَةَ مِنْ جَمِعِ أَنْوَاعِ الشُّرُورُ عُمُومًا وَخُصُوسًا وَدَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيقَةٌ yakhsha min darahihi wa yasta'adu billahi minhu wa min ahlihi Jadi dalam surah ini kata Sheikh Rahimullah surah ini mengandungi permohonan pelindungan al-isti'adatu mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk kejahatan sama ada yang umum atau punya khusus dan uh, Antara petunjuk yang lain daripada surah ini, daripada surah yang ringkas ini, uh, bahasanya sihir itu mempunyai hakikatnya. Sihir itu adalah perkara yang benar, perkara yang benar-benar berlaku. Sihir itu adalah perkara yang benar-benar berlaku yang uh, dibimbangi daripada kejahatan daripada uh, mudaraknya. Uh, dia ada kesan dan ada mudaratnya mudaraknya. Uh, dan perkara ini uh, dibincangkan oleh ulama di mana ada ada ulama yang uh, mengatakan sihir itu adalah bukan perkara yang hakikat uh, sihir itu ha hanyalah uh, silap mata misalnya মানে mata kita salah dalam melihat uh, sihir itu tidak memberikan apa-apa kesan tetapi uh, kita yang tersalah di dalam melihat uh, ini satu pandangan di dalam menanggapi sihir di mana mereka percaya sihir itu bukanlah suatu perkara yang yang real tetapi sebenarnya apa yang berlaku adalah penyihir, tukang sihir ini dia hanya memukau pandangan kita ataupun mengelabui pandangan kita sehingga kita melihat perkara yang yang tidak benar tetapi pendapat majoriti ulama' majoriti ulama' mengatakan sihir ini adalah satu perkara yang yang benar yang benar-benar berlaku dan ada kesan dan mudaratnya ada kesan dan mudaratnya seperti mana yang uh, dibahaskan oleh ulama di dalam uh, ayat uh, sihir uh, di, di dalam surah al-baqarah yang membicarakan tentang uh, tentang hakikat sihir uh, tentang uh, dua malaikat harut dan marut yang yang mengajarkan uh, sihir kepada manusia sebagai satu ujian Uh, jadi, kita nak sebutkan di sini, uh, pendapat majoriti ulama' uh, uh, mengatakan sihir ini adalah satu perkara yang benar-benar uh, berlaku dan mempunyai kesan mudaratnya. Maka, kerana itulah Allah SWT uh, mengajarkan kita uh, untuk memohon perlindungan daripada kejahatan sihir itu. Uh, dia bukan sekadar silap mata ataupun khayalan uh, ataupun pukau dan sebagainya, tetapi ia memang benar-benar mempunyai uh, kesan. Antaranya, antaranya seperti yang disebutkan dalam surah Al Baqarah itu mampu memisahkan di antara uh, suami isteri uh, dan sebagainya. Maka kerana itu kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan perkara-perkara tersebut dan juga daripada orang-orang uh, yang melakukan ataupun makhluk-makhluk uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan kejahatan. Baik. Uh, mungkin sedikit uh, sedikit lagi tambahan apa yang uh, dapat kita lihat daripada uh, surah yang ringkas ini uh, dan berdasarkan apa yang telah ditafsirkan oleh Syekh Rahimahullah sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu SWT meminta kita untuk mengatakan uh, maka kerana itu di mana Allah menggunakan perkataan Qul A'udhu katakanlah, jadi kita nak tegaskan di sini dalam kita memohon perlindungan Allah Subhanahu taala tidak cukup dengan kita um, melintaskannya di dalam hati kita. Allah Subhanahu taala ajarkan kita untuk menyebut. Maka kerana itu di menjadi suatu perkara yang masyru di dalam kita beri istiadah kita membacakan menyebut dengan lisan kita. Dan itu lebih kuat dari sudut kita um, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu taala dan lebih Uh, uh, memasak masuk ke dalam hati kita jadi kita menyebut dengan lisan dan juga meyakini dengan hati kita uh, di dalam uh, usaha kita untuk memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa SWT daripada kejahatan perkara-perkara tersebut uh, dan perkataan Qul ini juga uh, mengisyaratkan seolah-olah mem, uh, mempunyai satu unsur tarbiah unsur didikan Adapun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan "A'udhu Bi Falak", dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukan perkara yang sama dengan mengajarkan kepada ahli keluarga kita misalnya untuk ahli keluarga kita sentiasa mengambil perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan. Seterusnya apabila kita melihat Uh, di sini sebut uh, min syarih makhalak daripada segala kejahatan uh, tidak kiralah uh, jin ataupun manusia ataupun haiwan maka kita memohon perlindungan daripada pencipta segala makhluk tersebut uh, pencipta segala makhluk tersebut maka se, sebesar mana mudarat yang dihasilkan ataupun sebesar mana, sekuat mana keburukan, kejahatan yang dibawa oleh sekalian makhluk ini, maka ia tidak akan dapat mengatasi Allah SWT yang menciptakan segala-galanya. Maka kerana itu Allah mengajarkan kita untuk terus terus memohon perlindungan dengan Allah SWT secara direct, bukan melalui peantaraan mana-mana makhluk, untuk melawan makhluk juga. Sebaliknya kita terus kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang menciptakan segala sekalian makhluknya. Itulah tempat yang paling ampuh untuk kita uh, bergantung harap dan memohon perlindungan dan pertolongan untuk berhadapan dengan segala kejahatan dan keburukan. Tak kiralah sama ada jin ataupun manusia yang jahat yang licik yang melakukan pelbagai kezaliman misalnya ataupun haiwan-haiwan buas yang berbisa dan sebagainya. Ataupun Uh, tukang sihir tukang sihir misalnya mungkin ada sebahagian daripada masyarakat kita yang berhadapan dengan uh, sihir ini yang telah mungkin bertahun-tahun uh, diuji dengan sihir maka tempat yang terbaik sebenarnya adalah dengan membetulkan akidah kita menguatkan iman kita membetulkan akidah kita untuk benar-benar uh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala berganthong harap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, segala-galanya Tuhan yang boleh meleraikan, yang memecahkan segala kejahatan segala sihir-sihir dan, dan sebagainya dan ini memerlukan kepada uh, kekuatan iman, keyakinan yang mendalam dan uh, mujahadah uh, secara konsisten uh, terus bergantung harap kepada Allah Subhanahu SWT sehinggalah uh, dapat uh, dihapuskan segala keburukan atau kejahatan tersebut وَمِنْ شَرِغَا سِقِنْ إِذَا waqab. Begitu juga uh, tentang kejahatan malam, uh, di mana waktu malam ini menjadi, uh, seperti yang kita sebutkan tadi, maranah. Maknanya tempat yang kebiasaannya, secara secara ghalibnya, uh, akan berlaku banyak aktiviti-aktiviti yang uh, buruk. Kerana suasana malam itu yang agak uh, tertutup ataupun terlindung. Yang menyebabkan orang kalau nak buat jahat, maka dia akan pilih waktu malam. Sebab waktu siang ni semua orang nampak. Ha, tapi waktu malam ni terlindung. Gitu juga dengan binatang-binatang berbisa ataupun binatang buas. Misalnya, maka mereka akan keluar pada waktu malam. Kerana secara tabi'inya juga, Allah, Subhan Allah Subhanahu SWT telah jadikan waktu malam ini waktu untuk manusia berehat. Waktu untuk manusia berehat, beristirahat di dalam rumah masing-masing. Haa... Maka, maka itulah waktu yang sesuai untuk misalnya binatang buas atau binatang berbisa keluar pada waktu malam mencari makanan dan sebagainya maka tidak sesuailah untuk manusia sebenarnya berada di luar sepatutnya manusia berada di, di tempat di kediaman mereka dan ini termasuk di dalam aturan Allah Subhanahu SWT tetapi Uh, Rilitinya begitulah pada waktu malam juga uh, keluarnya jin-jin uh, ataupun manusia-manusia uh, yang jahat uh, yang nak melakukan, melakukan kejahatan maka mereka akan memilih waktu malam disebabkan suasana malam itu yang agak terlindung dan tertutup. Uh, dan ini kalau kita mungkin pergi lebih lanjut kita akan dapat tengok bagaimana uh, sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dalam menghadapi waktu malam waktu malam ni sebenarnya waktu yang sesuai untuk berehat sesuai untuk kita hidupkan malam bukanlah maksudnya waktu malam itu yang jahat tetapi waktu malam itu yang kebiasaannya orang jahat mengambil kesempatan Maka sebaliknya kita sepatutnya menjadikan waktu malam itu sebagai waktu istirahat dan waktu untuk kita menghidupkan malam kita dengan ketaatan kepada Allah SWT Uh, baik, uh, saya rasa sekadar itu sahaja uh, sebuah sedikit uh, yang dapat kita ulas saya, saya rasa mungkin tak sempat nak kita bacakan uh, tafsir uh, Ibn Qayyim di dalam kitab Badai Al-Fawaid uh, berkaitan tentang surah ini tetapi memang uh, setakat yang uh, saya baca dan saya memang sangat mirip dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Syekh uh, tetapi tafsiran Syekh lebih ringkas dan tafsiran uh, Ibn Qayyim ini lebih uh, huraiannya adalah lebih uh, panjang dan mendalam dan sebagainya telah kita sebutkan, telah kita isyaratkan tadi misalnya uh, pendapat Ibn Qayyim yang melihat maksud nafasat itu adalah roh-roh uh, yang yang jahat a uh, roh-rohnya maksudnya orang yang mempunyai hati atau jiwa yang yang kotor uh, tetapi bukan merujuk kepada wanita-wanita yang mehembuskan Dan uh, antara lain disebutkan di sini dihuraikan uh, tentang masalah yang kita bangkitkan tadi, misalnya tentang uh, orang yang hasad dan juga orang yang mempunyai pandangan yang jahat juga dibincangkan di sini, uh, di mana uh, hasad itu lebih umum dan uh, Ain itu lebih khusus uh, uh, dan ini selari dengan apa yang uh, ditafsirkan oleh Syekh Sa'di Sa tadi uh, setiap orang yang uh, Uh, setiap orang yang mempunyai pandangan yang jahat uh, mempunyai sifat hasad uh, dan uh, tidak semua orang yang mempunyai hasad yang mempunyai pandangan uh, yang jahat, pandangan yang buruk maka kerana itu apabila kita memohon perlindungan dengan Allah SWT daripada uh, hasad maka termasuk juga di dalam maka termasuk juga di dalam hasad itu adalah adalah Ain ini apa yang uh, uh, menurut pendapat Syekh Ibn Qayyim dan juga selali dengan uh, Syekh Sa'adi uh, dibincangkan juga di sini perbezaan di antara orang yang hasad dan orang yang ain ada dibincangkan di sini uh, dan kita telah uh, isyaratkan juga tadi, kita telah sebut bentuk-bentuk uh, kejahatan yang bentuk-bentuk uh, kejahatan yang uh, ataupun subjek Uh, subjek kejahatan yang kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu taala di dalam surah al-falaq dan juga surah uh, an-nas dan sebab-sebab uh, yang boleh uh, menolak uh, kejahatan orang-orang yang uh, hasad uh, terhadap seseorang yang juga dibincangkan di sini antaranya memohon perlindungan Allah subhanahu taala taqwa kepada Allah subhanahu taala sabar terhadap musuh-musuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengosongkan hati daripada perkara-perkara yang menyibukkannya fokus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga yang kelapan antara sebab kelapan yang boleh kita lakukan untuk melawan kejahatan-kejahatan ini Itulah memadam api Memadam api Kehasadan yang ada pada orang yang hasad Iaitulah dengan Kita melakukan kebaikan Kepada orang tersebut Dan kata Syekh kata Ibn Qayyim di sini Inilah perkara yang paling sukar untuk dilakukan Iaitu kita melawan Sifat hasad Seseorang itu dengan melakukan Kebaikan kepada orang tersebut Maka setiap kali Semakin kuat orang itu Melakukan kejahatan pada kita oleh semakin kuat kita melakukan kebaikan kepada uh, orang tersebut, uh, dan inilah satu perkara yang sangat sukar untuk uh, dilakukan oleh seseorang manusia, iaitu membalas kejahatan dengan dengan kebaikan. Dan ada lagi lah uh, antara lain banyak disebuahkan di ini sedekah, uh, misalnya melakukan sedekah ataupun kebaikan sekadar mampu. Uh, jadi saya rasa sekali itu saja. Uh, yang dapat kita uh, kongsikan pada uh, tafsir kali ini pada surah Al-Falaq InsyaAllah moga-moga uh, banyak faedah-faedah uh, yang telah kita uh, ambil daripada uh, tafsir al ini Dan dapat kita hayati dan terjemahkan dalam kehidupan kita yang sering kita baca uh, Dalam uh, kehidupan kita uh, Di mana surah Al-Falaq dan surah an nas ini yang Alhamdulillah telah kita selesai uh, baca tafsirnya dapat kita hayati pada pada setiap hari di mana kita membaca pada setiap pagi setiap petang setiap kali selepas solat dan uh, sebelum tidur yang yang sering kita baca dan uh, kita ulang-ulang dalam kehidupan kita yang mana maksudnya itu sangat uh, mendalam uh, terdapatnya di situ uh, pergantungan terhadap Allah Subhanahu SWT meletakkan diri kita sentiasa uh, berada di dalam perlindungan dan jagaan Allah Subhanahu taala daripada segala kejahatan. Empat kejahatan yang disebut, disebut di dalam surah Al-Falaq dan satu kejahatan itulah kejahatan bisikan-bisikan syaitan yang terdapat di dalam surah An-Nas. Jadi sekadar itu saja wallahu taala a'lam. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atuubu